Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillahi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayi'ati amalina fala falamudillalah Wa mayyudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahadahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Sallallahu alaihi wa alaihi wasallam tasliman mazidah. Muharribu Nya taala di kitabnya karim Ya ayyuhan laa manatku Allah huktuqatih, walla tamutun illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasuqtu Rabbakum aladhi khalakum min nafsi waahida, wa khalq minha zaujah, wabtha min huma rajaal kathiru wa nisa'aa, wa taktu Allah bihi wa arham. Innu Allah kaa nulaiyukum Ya ayyuhalladhina amanuuttaqullaha waqul qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yutta'illahi wa rasulih faqad faza fawzan 'azima Amma ba'da fa inna astaqal hadith kitabullah wa khayru wa khayrul hadith hadith Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, wa sallam wa sharru umuri muhdathatuha fa inna kullam muhdathatin bid'ah kulla bid Alhamdulillah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 Ikhwani wa akhwati fila rahimani wa rahimakumullah Melanjutkan kembali pembahasan kita dalam kitab al-usul min ilmi al-usul Karya Syekh Muhammad bin Salih al-Utaymin rahimahullahu ta'ala Dalam pembahasan kias Di pertemuan yang lalu Kita sudah jelaskan tentang uh, Definisi kias Yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala Nah Berikutnya, beliau menyebutkan dalil-dalil tentang disyariatkannya Qiyas. Artinya dalil tentang bolehnya menggunakan Qiyas dalam beristimbat. Nah, istimbatul hukum. Famin ya. adillah til kitab. Di antara dalil dari kita, alkitab ini yani dari dalil dari al-Quran. Ya. Yang pertama kata beliau, "Qauluhu Taala" adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surat Ash-Shura ayat 17. Nah. Allahul ladhi anzal al-kitab bilhaqqi wal mizanah. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala lah yang telah menurunkan al-kitab, ini al-Quran, bil bilhaqq dengan kebenaran. Ya, menurunkan al-kitab, ini al-Quran dengan benar. Wal-mizan. demikian pula al-mizan. Ini ya, timbangan. Maksudnya wal-mizanu, kata beliau, ma tuzanu bihil umuru wa yuqayisu nah wa yuqayasu bihi baynaha nah kata beliau dan mizan dalam ayat ini adalah sesuatu yang dengannya digunakan untuk menimbang seluruh perkara dan Dengannya dipakai untuk menganalogikan perkara-perkara tersebut di antara perkara itu. Nah, ini dalil yang pertama. Surat Ash-Shura ayat 17 tentang disyariatkannya atau bolehnya menggunakan kias dalam beristimbang. Yang kedua, Qauluhu Ta'ala dan Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Surat Al-Anbiya ayat 104. Allah berfirman, Kama badakna awwal khalqin nu'iduh. Sebagaimana kami menciptakan penciptaan itu di awalnya, demikian pula kami akan mengembalikannya. Wa'adan alayna inna kunna fa'idin. Itu adalah janji kami. Janji yang pasti kami akan lakukan. Inna kunna fa'idin. Sesungguhnya kami benar-benar akan melakukan hal itu. Nah. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala kiaskan. Ya. Kama badakna. Ini Allah subhanahu wa ta'ala akan kembali... Ya, mengembalikan manusia yang sudah mati ya dibangkitkan kembali sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ciptakan mereka di awal kali. Ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengkiaskan antara apa? Dikembalikannya makhluk-makhluk yang sudah mati sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka di awal kali. Ini Ayat yang kedua. Ayat yang ketiga, firman Allah dalam surat Fatir ayat 9. Allah berfirman, وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الْرِيَاحَةِ فَتُثِيرُ السَّحَابًا فَسُقَنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتِ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَى ba'da مَوْتِهَةِ كَذَالِكَ النُّشُورِ Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah lah yang telah ya, mengutus angin. Nah, Jadi yani Allah yang menciptakan angin, Allah yang menciptakan angin, mengadakan angin, fatuthiru sahaban. Kemudian angin itu menggerakkan uh, sahab, awan-awan yang ada. Maka dengan awan itu, fasuqonahu. Kami arahkan awan itu ila baladin mayyid. Kami arahkan ke negeri atau satu tempat yang mati. Tidak ada tanda kehidupan. Ya. Faahyina hu, faahyina bihi al arda baga mautiha. Faahyina bihi al arda baga mautiha. Maka dari awan itu kami turunkan hujan, kami hidupkan kembali bumi atau tanah itu setelah matinya. Nah, dikembali dihidupkan oleh Allah dengan air hujan yang Allah turunkan dari langit. Ya. Kemudian Allah berfirman, Kada likan demikian pula an nushur kebangkitan. Orang yang mati nanti di akhirat yang sudah mati sejak ribuan tahun yang lalu akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan kadzalika, demikian pula. ini dikiasan, ya. Hari kebangkitan, ya. Dikiaskan dianalogikan dengan apa? Bumi atau tanah yang sudah mati kemudian kembali dihidupkan oleh Allah dengan air hujan. <tuh> Itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu kata Allah Subhanahu wa taala kata uh, beliau rahimahullah fasyabbaha Allahu taala iadatal khalqi biibtida'ihi Allah Subhanahu wa taala di sini ya menyamakan menganalogikan ya iadatal khalqi dikembalikannya dikembalikannya makhluk yang tadi yang mati dikembalikan lagi ya itu disamakan kondisi ini disamakan dengan ibtidaihi, bi-ibtidaihi. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakannya pertama kali. Jadi, sama saja. Ya. وَشَبَّهَ إِحْيَاءَ الْأَمْوَاتِ بِإِحْيَاءِ الْأَرْضِ Dan Allah di sini menganalogikan, menyamakan, mengkiaskan, menghidupkan makhluk yang mati dengan menghidupkan bumi. Ya. وَهَذَهُوَ الْقِيَاسِ Dan ini adalah kias. Analogi. Jadi, faham ya? Jadi, di sini... Pengarang rahimahullah ta'ala ingin menjelaskan Kepada kita bahwasanya Analogi kias Itu disyariatkan Dibolehkan untuk digunakan Dalam beristimbat Dalam menentukan hukum Ya Ini tentunya Setelah Karena kita sudah sebutkan uh, Kemarin definisi Kias Nah dibikin pula Uh, nanti akan datang insyaAllah ta'ala tentang syarat-syarat uh, kiyas. Ibnillah ta'ala. Nah, Kata beliau rahimahullah ta'ala. Wahadahu al-qiyas. Inilah kiyas. Analogi. Ya. Wa min adillati sunnati. Dan diantara dalil dari sunnah Nabi s.a.w. Tadi dalil dari Al-Quran. Sekarang dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awalan yang pertama adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Liman sa'alathu 'an ummiha ba'da mautih." Tentang seorang wanita yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang puasa ibunya yang sudah meninggal. Ya, jadi ada perempuan bertanya kepada uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana tentang puasa ibunya? Ibunya sudah meninggal. Boleh enggak dia apa namanya kodok menggantikan untuk ibunya? Ya. Kata Nabi saw. Aroaita lauka na ala ummi aroaiti lauka ala ummi kida'inun. Fakodaitihi akan na yu'adi dalik anha. Jadi ketika perempuan itu tanya, Nabi kembali bertanya, ya, bagaimana pendapatmu? Kalau seandainya ibumu punya hutang, ya, ibumu punya hutang, kemudian engkau bayarkan hutang ibumu, apakah itu teranggap lunas? Qolat, "Naam," kata perempuan itu, "Iya." Jelas. Ada ya. ada sesorang, ya, ibunya punya hutang 10 juta rupiah umpamanya. Ibunya meninggal, anaknya anaknya bayarkan hutang itu. Apakah hutang itu teranggap lunas? Jawabannya iya, tentunya. Ya, karena anaknya sudah melunasi hutang ibunya walaupun ibunya sudah meninggal dunia, walaupun bukan ibunya langsung yang uh, melunaskannya tapi anaknya yang melunaskan hutang tersebut dan itu teranggap. Nah, dan dianggap sudah lunas hutangnya. Nah, ketika Nabi tanya dia seperti itu, maka Nabi menjawab, fasumi an ummiki. Kalau begitu, ya, engkau silakan puasa untuk uh, ibumu. Nah, maka dari sini, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya, kita bisa mengambil pelajaran, faedah bahwasanya, seorang yang sudah meninggal dunia, kalau dia punya utang puasa, Maka hutang puasa itu boleh ya dikogoh atau diganti oleh ahli warisnya, anak-anaknya atau yang dengannya. Nah dalam sebagian riwayat ya, Ogdullah, falloh akhku bil wafak, ya, tunaiikanlah hutang kalian kepada Allah, Allah Subhanahu Wa Taala itu lebih pantas untuk ditunaikan hutangnya. Maksudnya begini, kalau kalau kita punya hutang, kalau ada orang seorang orang tuanya punya hutang. Ya Orang tuanya meninggal Dia bayarkan hutang orang tuanya Itu dianggap lunas Antara sesama manusia Nah Kalau antara hutang Sesama manusia saja Itu dianggap lunas Apalagi dengan Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah lebih lebih Harusnya lebih utama Ya Kalau kita punya hutang Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Atau orang tua Yang sudah meninggal Punya hutang puasa Atau yang semisal dengannya Maka Kita harus Atau wajib Menunaikan Puasa itu Jadi Kita sebagai ahli warisnya Maksudnya Nah Karena hak Allah lebih pantas untuk ditunaikan. Nah. nah, di sini Nabi SAW mengkiaskan antara hutang puasa dengan hutang piutang uang. Ya. Kalau hutang piutang uang itu bisa terlunaskan oleh si ahli waris, si anak. Ya. Demikian pula hutang puasa ibunya juga bisa terlunaskan kalau... Si anak tersebut berpuasa untuk untuk ibunya. Ayim menunjukkan kepada kita qiyas atau analogi itu diperbolehkan. Nah, yang kedua, anna rajulan atana nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa ya rasulullah, wulidali gulamun aswad. Dalil yang kedua, ya, Tentang bolehnya analogi, bolehnya qiyas dalam beristinbat. Ada seseorang yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, telah lahir anak, ya, anakku, ya, tapi hitam. Lahir anakku tapi warnanya hitam, kulitnya hitam. Sedangkan si pria ini kulitnya enggak hitam, cerah, putih. Bapaknya putih, anaknya hitam. Ada yang seperti itu banyak, ya, ya maka. Dia bertanya kepada Rasulullah. Fakallah Rasulullah. Fakallah Rasulullah saw. Maka Nabi saw berkata kepada orang tersebut. Halakah min iblin? Apakah engkau punya onta? Kata laki-laki itu. Naam iya. Kala ma al wanuha. Apa, apa saja warnanya onta itu? Kala humrun. Merah. Kemerah-merahan. Kemudian Nabi tanya lagi. Hal fiha min aurak? <coughs> Apakah pada onta itu? Onta yang kemerah-merahan itu ada ada warna auroknya. Aurok itu uh, warna warna putih ya warna putih di kulit yang warna hitam. Ini bercak-bercak putih begitu. Nah ya semacam semacam kepingan-kepingan perak begitu ya ini. ya umpamanya uh, warna hitam ya. warna hitam kemudian ada bercak-bercak putihnya. Itu namanya aurok. Ya, aurok. Nah, onta tadi yang merah itu ada enggak bercak-bercak putih seperti itu di eh, di kulitnya? Nah, kalau naam kata orang itu, iya ada. Maka Nabi tanya lagi, faan nazaalika dari mana datangnya itu? Sedangkan induknya warnanya merah, kok tiba-tiba anaknya ada bercak-bercak putih seperti itu? Nah, kata orang itu, la al-lahu irkun. Bisa jadi ada urat yang salah. Akhirnya warnanya seperti itu. Kalau maka Nabi menjawab, ah, kalau begitu, fala Allah ibnu Kahada naza anhu irku. Nah, bisa jadi anakmu pun begitu juga. Ya, ada urat yang salah, akhirnya apa? Warnanya jadi hitam seperti itu. Ya, warnanya kulitnya berwarna hitam. Ya, bapaknya cerah, kulitnya kuning langsat, sawah matang, anaknya hitam. Ada. Ya, ada. Ya. Kalau ditanya kenapa bisa seperti itu, ya bisa jadi karena urat yang salah. Ya, salah urat atau Uh, ada urat yang pecah atau yang semisalnya dengannya akhirnya warnanya seperti itu ya tentunya ini semua tidak lepas dari dari takdir Allah Subhanahu, subhanahu wa taala. Nah. Masyaallah taala. Nah, jadi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkiaskannya. Ya, mengkiaskan anaknya juga yang tadinya uh, dia mengadu anaknya kulitnya hitam ya bisa jadi sama seperti onta tadi ya bukan berarti nabi samakan manusia dengan onta ya bukan bukan itu yang dimaksud tapi yang di, yang dimaksud adalah warnanya ya kenapa bisa seperti itu nah, maka nabi saw menyamakan menganalogikan kondisi itu dengan kondisi onta tadi nah ya masya allah taala nah, di sini ada faidah yang disebutkan oleh syekh muhammad bin salim saimin rahimahullah taala Wafi hadhal hadis dalilun ala hikmatin Nabi SAW. Dalam hadis ini, terdapat dalil, ya, <coughs> tentang hikmahnya Nabi SAW dalam mengajarkan, wal-iknak, dan, iqnak, uh, membuat orang itu puas dan cukup, merasa cukup dengan jawabannya. Nah, dengan hikmahnya beliau SAW, membuat orang yang bertanya kepada beliau itu langsung puas, jawab dengan jawaban itu. Ya. Fakir intakal عَلَيْهِ salatu وَالسَّلَامُ salam mubasharatun ila soalahadz al rujul an al ibl, lianahu aarabi. Fakir intakal aleihis salatu wal salam, mubasharatun ila soalahadz al rujul an al ibl, lianahu aarabi. Fakir intakal إِنَّ salatu wal salam, mubasharatun ila soalahadz al rujul an al ibl, lianahu aarabi. Fakir intakal aleihis salatu wal salam, mubasharatun ila يان هذا يحتاج الى ترتيب عقلي ولكننه بشره بامر يلمسه بيدي نعم يلمسه بيدي فذهب هذا الرجل مقتنعا تماما اذا القياس دليل واضح نعم ففيه اثبات القياس بلا شك من ما فيه من اعتبار الشيء بنظيره وهذا هو القياس نعم كتب اليوم. Nabi Alaihi s.a.w. Ya, langsung bertanya kepada orang itu tentang ontah. Karena orang yang bertanya ini seorang akrabi, seorang badui yang tinggal di pedalaman. Kenapa pasti dia pelihara ontah? Ya. Nabi tidak langsung menyebutkan sesungguhnya Allah itu maha mampu ya akhi. Ya enggak. ya Kenapa? Atau Nabi tidak mengatakan, oh warnanya itu karena Allah yang ciptakan. Ya, Allah mampah mampu menciptakan warna hitam pada anakmu. Kenapa Nabi tidak menyebutkan begitu? Ya, karena kalau kalau Nabi menyebutkan seperti itu ini membutuhkan tertibun akli, ya, membutuhkan eh, apa namanya susunan akal yang cerdas untuk bisa memahami itu. Ya, namanya orang awam, badui. Ya, kalau di apa namanya dikasih seperti itu jawabannya nanti dia enggak bisa paham. Tapi Nabi berikan cara apa? cara yang lain, supaya dia bisa langsung paham, nah, yaitu Nabi Alaihi Wasallam memberikan contoh ya dengan sesuatu yang biasa dilakukan sehari-hari oleh si penanya nah, yang dia langsung praktekkan, karena dia berinteraksi dengan onta, maka Nabi berikan contoh onta ya, Masya Allah sehingga apa sehingga laki-laki ini langsung muktani'an tamaman, dia merasa cukup puas dengan Jawaban Nabi, dia merasa cukup, ya, sempurna jawaban Nabi Nabi SAW kepadanya. Nah, maka ini menunjukkan kepada kita kias itu adalah dalil yang sangat jelas. Di sini juga terdapat uh, penetapan validnya kias tanpa ada keraguan sedikitpun. Nah, artinya boleh menggunakan kias dalam beristimbab. Baik, berikutnya kata beliau, وَمِنْ أَقْوَالِ sahabati Dan di antara pendapat para sahabat tentang bolehnya kias, ma'a'at an amir al-mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Nah Fi kitabih ila Abi Musa al-Ash'ari fi al-Qadar. Faqala thumma al-fahm al-fahma fi ma adala alayka mimma warada alayka mimma laysa fi Qur'ani wala sunnah Thumma qayis al-umura indaka wa arif al-amthala thumma thumma thumma amid fi ma tara ila ahabbiha ila Allah wa ashbahiha bil haqqi nah masyaallah ta'ala kata beliau apa yang datang dari Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala Umar bin Al-Khattab ini ya, satu-satunya sahabat yang pertama kali menggunakan gelar Amirul Mukminin. Nah, dalam tulisan beliau waktu itu kepada gubernur beliau Abu Musa al ashari radhiyallahu ta'ala anhu. Ee uh, kitabnya siapa Umar Ibnu Al-Khattab radhiyallahu taala anhu ini jadi beliau tulis surat kepada Abu Musa al ashari berdasarkan hadis inilah Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala yang menulis sebuah kitab yang fenomenal yang terkenal di kalangan para penuntut ilmu itu kitab I'lamul Muwaqqi'in An Rabbil 'Alamin nah itu tergantung cerita kan ada beberapa jilid ya dari itu berdasarkan dari apa tulisan atau uh, suratnya Umar Ibnu Al-Khattab radhiyallahu taala anhu kepada Abu Musa Al-Asy'ari dan kitab I'lamul Muwaqqi'in An Rabbil Alamin ini adalah kitab yang sangat bermanfaat. Ya kata Syekh Muhammad bin Salim Saimin rahimahullah taala ya wa huwa kabirun kitab besar wa nafiuun sangat bermanfaat jiddan ya litul li talibul ilmi bagi para penuntut ilmu. Penuntut ilmu harus punya kitab ini, kitab I'lamul Muwaqqi'in An Rabbil Alamin. Nah, terkhusus bagi mereka-mereka mereka, ya, yang yang ingin tabahur atau mendalami Uh, Fikih dan Usul Fikih. Nah, tarikh. Uh, Umar, Umar bin Khattab radiallahu taala menuliskan dalam suratnya dalam menetapkan kodok hukum, ya. beliau berikan wasiat kepada Abu Musa Al Ashari radiallahu taala. <coughs> Thummal Fahm Al Fahmah. -fahma. Setelah uh, ke wajibnya kembali kepada Al Quran dan Sunnah Nabi Sallam. Ya. Ijma berikutnya kias. Nabi shallallahu Umar bin Khattab menyebutkan tsummal fahmal fahma. Kemudian engkau harus memahami dengan baik. Faham? Dahulukan paham dan paham. Maksudnya engkau harus memahami perkara itu dengan dengan pemahaman yang benar. Ya, betul. Kalau kalau kau sudah paham betul, sudah paham benar permasalahan itu, ya, barulah engkau engkau kiaskan. Supaya apa? Supaya engkau la ya Supaya kau tidak terburu-buru. Jangan kau terburu-buru kemudian kau mengkiaskan serampangan. Jangan tapi diperintahkan oleh Umar bin Khattab engkau pahami dengan benar permasalahan tersebut. Nah. nah. Karena bisa jadi ya dibutuhkan ta'ammul, perhatian, kemudian ketelitian, ya benar-benar paham dalam satu perkara, ya, tidak boleh sembarangan. Nah. Karena banyak juga orang sekarang ya menganalogikan sesuatu, ternyata setelah kita teliti analoginya rusak, salah. Tidak, tidak benar. Nah, makanya Umar, Umar bin Umar Khattab mengatakan summal fahmul fahm. Ya, fima adala alaika. terhadap sesuatu yang ditunjukkan kepadamu. Mimma warada alaika yang datang padamu, mimma laisa fi Al-Qur'an Sunnah itu perkara-perkara yang tidak ada dalilnya dalam Al-Qur'an atau Sunnah. Ya. Tidak ada dalam tidak ada dalam quran tidak ada dalam Sunnah. Nah. Apa yang harus kau lakukan? Tsumma Kaisil umura indah Engkau kiaskan, analogikan perkara-perkara yang ada di sisimu Nah, wa'arifil amthal Ketahuilah permisalan-permisalan yang sama dengannya Thumma Thumma amid fima tara ila habbiha ilallah Kemudian engkau uh, Apa namanya Jadikan hal tersebut patokan Ya, Maksudnya engkau bersandar pada sesuatu yang engkau lihat Itu adalah hukum yang paling dekat dengan apa yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan yang paling dekat dengan kebenaran ya. jadi setelah dipahami dengan baik ya, dipahami dengan betul ya, barulah di dikiaskan, kemudian ya namanya seorang faqih, seorang qadi, dia melihat nanti ya, diantara di hukum yang dia lihat kira-kira yang mana benar ya, dia cari yang paling dicintai oleh yang paling dekat dengan kecintaan kepada Allah yani yang paling dekat dengan apa yang Allah cintai dan apa yang paling mirip dan paling dekat dengan kebenaran, itu yang dia putuskan nah, Kata Ibn Qayyim rahimahullah kata Ibn Qayyim rahimahullah wa kitabun jalilun talaqqahu ulama bil qabul ini adalah kitab yang mulia yang diterima oleh seluruh para ulama ini kitab ini tulisan yang ditulis oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kepada Abu Musa al ashari rahimahullah taala radhiyallahu taala anhu radhiyallahu taala anhumah nah dari situlah Ibn Qayyim rahimahullah taala menulis kitabnya A'lamul Muwaqqi'in Ar-Rabbil al Alamin nah Kata beliau, kata Syekh Muhammad bin Salih al Sa'imin rahimahullahu ta'ala. Wa haka almuzaniyu anna al-fuqaha'a min asri suhabati ila yawmihi ajma'u ala anna nazir al-haqqi haqqun wa nazir al-baatili batilun. Al-Muzani rahimahullahu ta'ala ya, menghikayatkan bahwasannya, ya, menukilkan uh, al-imam Almuzani salah seorang aimmah, salah seorang imam dari Ashabus Syafi'i dari teman dekat, akrabnya, Alimah Syafi'i rahimahullah Taala. Nah, sahibnya Imam Syafi'i. Ya, beliau menghikayatkan bahawasanya para fukohar, para ahli fikih, para ulama itu dari zaman sahabat sampai zaman beliau itu mereka semua sepakat bahawasanya naziirul hakik hak sesuatu yang sama dengan kebenaran maka itu adalah kebenaran juga. Wan alhirul batilil batilan dan sesuatu yang sama dengan kebatilan maka itu pun batil juga. Ini yani, di, di, di uh, analogikan. Wasta ya. malu al-maqayisa fil fikhi dan mereka menggunakan al-maqayis, ya, analogi-analogi, kias-kias fil fikhi dalam dalam fikih. Fijami al-akham pada seluruh hukum-hukum yang ada. Nah, jadi di sini pengarang rahimahullah taala menyebutkan tentang dalil-dalil mashru'iyati uh, al-kias, dalil tentang disyariatkannya kias. Nah boleh menggunakan kias, ya boleh menggunakan kias dan itu kias salah satu dalil dari dalil-dalil yang ada kita sudah sebutkan dalil dalam Islam itu ada empat Al Quran, Sunnah Nabi SAW, ijma dan kias. Nah kias ini ya tidak sembarangan oleh tidak sembarangan orang boleh <coughs> menggunakannya, ya yang menggunakan kias ini adalah orang-orang yang berilmu. Yang memahami tentang syarat-syarat kias. Rukun kias dan syarat-syarat kias. Adapun syarat-syarat kias. InsyaAllah Ta'ala akan beliau sebutkan di e, pembahasan berikutnya. InsyaAllah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang besok InsyaAllah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah mudahkan.